Bon, ben, ma lo resantic je, dabor, je ne zuete pa alimante la polemica. Nik asteko, ez dut polemika likatu nahi, nire erabakia arrazoinekin hartua izan da, eta nire haute txiguziak bere txidute. Ez nahi sortara itzuliko, baina atzoko prentxapunduaz erran hainuke nuke esku eskubidea zuela berdeekin egitea. Erraiten du gehien lan egitea biziki zaida izan duera irurtez, beraz, erakusten du elkarrezinazela gure lan desmartsarekin demarche de trabail de la majoritea. Horregatik behar bada zigortu nahi izanaua benduko elkargoko bibilkuretan, bere boskatze boterea beste norbaiti eman ez, egunta berro deliberamenduko kontseilu batean eta gainera nik jakin ingabe. Berak erran bazidan, bo, ez gira konpontzen, besten horbeiteri emaiten diot boterea, nardatua egonen nintzen, baina dakinean izanen nintzen, baina ez da izan. Horezut, anikera, jo